Lúkasar Guðspjall, átjóndi kapli Þá sagði Jésús þeim dæmisögu um það hvernig þeir skildu stöðugt byðja og eigið þreytast. Í borgeittni var dómari sem hvorki ótaðist Guð nýja skeitti um nokkurt mann. Í sömu borg var ekka sem kom einlagt til hans og sagði Láttú mig nár jætti á mótstöðumanni mínum. Þa vildi hann ekki vildi hann ekki lengi vel en að lokum sagði hann við sjálfan sig. Ekki óttast ég guð sönnu mér skeiti um nokkurn mann, en þessi ekka lætur mig aldrei í friði. Því vil ég rétta hlut hennar áður en hún gerir út af mig með nauði sínu. Og drottinn mælti. Heyrið hvað ranglátti dómarinn segir. Mun guð þá ekki rétta hlut sinna útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt mun hann draga að hjálpa þeim Ég segi yður hann mun skjóttur rétt að hlut þeira en mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur Ég svo líka dæmisögu þess við nokkra þá er treystu því að sjálfur væru þeir réttlátir en fyrirlitu aðra Tveir menn fóru upp í helgidómin að byggast fyrir annar var farið segi hinn tóllendumadur Farið seginn stjöf fram og baðst hannig fyrir. Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðrir menn, ræningjar, rángláttir, hórkarlar eða þá eins og þessi tóllheimtumæður. Ég fasta tvisvar í viku og gæld tíund af öllu sem ég eignast. En tóllheimtumæðurinn stóð langt frá og vildi geinu sinni hefja augusýn til heimins, heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, Vertu mér syndugum líksamur. Ég segi yður. Tóllheimtum aðurinn fór heim til sín sáttur við guð. Hinn ekki. Fjá hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmiktur verða. En sá sem lítilækkar sjálfan sig mun upp hafin verða. Menn færðu og til hans ungbörnin svo að hans nerti þau. Læri sveinatinn það og átöldu þá. En Jésús kallaði þau til sín og mælti Leifið börnunum að koma til mín. Varni þeim eigi fyrir að slíkra er Guðs ríki. Sannlega segi ég yfir. Hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn mun aldrei inn í það koma. Hauðingin okkur spurði Jésú. Góði meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Ég sagði við hann. Hví kallar þú mig góðan? Engin er góður nema Gvöð einn. Þú kankt bóðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúfetni, hefðir af föðu þinn og móður. Hann sagði. Alls þessa hef ég gætt frá æsku. Þegar Jésús heyrði þetta, sagði hann við hann En er þér eins vant. Sel allt sem þú átt og skipt með alfátækra og mun þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. En er hann heyrði þetta, varð hann hryggur við, enda auðugur mjög. Jésús sá það og sagði Hver torfveld er þeim sem auðinn hafa að ganga inn í Guðs ríki? Auðveldara er úlvalda að fara gegnum nálarauða en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. En þeir sem áhlítu spurðu, hver getur þá orðið hólpin? Hann mælti, það sem mönnum eru megn, það megnar Guð. Þá sagði Pétur, Við yfirgáfum allt sem við áttum og fylgdum þér. Jésús sagði við þá. Sannlega segi yður að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn vegna Guðs ríkis án þess að hann fái margfalt aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi, eilíft líf. Jésús tók þá tólf tilsín og sagði við þá. Nú förum við upp til Jérúsalem og mun alltaf koma fram sem spáminirnir hafa skrifað um mannssoninn. Hann verður framseldur heifingjum. Þeir munu hæða hann, misþyrma honum og hrækja á hann. Þeir munu húðstrykja hann og lífláta en á þriðja degi mun hann upprýsa. En þeir skildu ekkert af þessu. Orð þessi voru þeim hulinn og þeir skynjiðu ekki það sem sagt var. Svo bar við er Jésús nálgæðist Jericho að blindur maður sattar við veginn og betlaði. Hann heyrði að mannfjöldi gekk hjá og spurði hvað um að vera. Var honum sagt að Jésús frá Nasaret færi hjá? Þá hrópaði hann, Jésús, sonur Davís, miskun að þú mér. En þeir sem á undan fóru höstuðu á hann að hann þegði. En hann hrópaði því meir. Svonur Davíðs, miskunnað þú mér. Jésús nam staðar og bauð að leiða hann til sín. Er hann kom nær, spurði Jésús hann. Hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Hinn svaraði. Drottinn, að ég fái aftur sjón. Jésús sagði við hann. Fá þú aftur sjónina trú þín hefur bjargað þér jafn skjótt fékkan sjóninna og hann fylti honum og lofaði guð en allt fólkið er sá þetta vexsaði guð